Задавалось, немає їм кінця, аж до хмар підкинуто їх з громадзинів верхів'я. І враз відкрився простір. Скільки завалено, скрипкнув хлопець. А немало. Мабуть, верстов з вісім, чи що завдовжки. Всіх, хто прийшов, взято на працю. Чоловіків, жінок, підлітків. Призначено місця в бараках. І зразу ж до діла. Дощих поставлено спилювати дерева, а слабіших обробляти і тягти гілля, дано поміч хлопчаків поратися з силою дрібного галузя, робити цілий день від досвіту до смерку. Високі дерева, хто глянув на вершини, мусив картуз придержувати. Рушаться люди скрізь, як мурашки. Їх так багато, що від спільного зусилля віковічні дерева лягають один за одним. Вишумлюючи, Ніби буря валить. Гілки тріщать, подібно до стрілянини з полкових рушниць. Чержують пилки. Відлунюється стуки цокир в супроводі шелесту відтягуваних решток. Швидко пропадає ліс під руками натовпів. Андрій з хлопцями тягає галуздя. Всі виснажені і голодні. Рухаються з проквала, мов дрімаючи. Увечері безліч вертає в бараки до своїх нар, тапчанів і кояк. Дядько скаржиться, що тут теж верховодить Москвин. Тому платня – марний карбованець, а робота шклята. Коли б не суп на обід, то пропадай і годі. Доки не здикаємось попечителя, нещасні ми скрізь. В недалекому бараці опухла і вмерла дівчина. Рано винесли, неприбрану, як була, поклали на дно вогкій ямі, нагорнули низьку могилку, і все. Там були інші гробки злини, що нерівно позападало. Праця шумить без перестанку. Розчищаючи простір під аеродром, людська многість перегризає столітні нетрі, як комашня стеблинки, серед яких сама губить свій збір. Декілька юнаків побралися з білоруськими дівчатами і перейшли жити в їхні села. Слідом виїхала бабуся і її дочка, що заручилася з шофером-білорусом. Він, покинувши табір, працював на заводі. Коли дядько Некіфа і Андрій вертали з села, де прикупили поживи до лісного супу, той шофер гнав мимо, а враз зупинився і підвіз їх. Рідко хто так робив тоді. В селі її гарно нагодували і відмовилися брати гроші. Зовсім дешево поцінили городину, якою щедро наділили. Детьку в табір і вивчі повторював хлопцеві. Я ж тобі казав, люди тут сердечні і спокійні, з ними можна жити. Слухай мене, не вір, як казатимуть. Он або он народ великий, бо наплодилося багато і багато крику роблять. е то ще не все. Ти подивись, яке там серце. Раз серце собаче, то і народ малий. І зведеться здорове число їхнє ні на що. А побачиш серце повне добром, то знай, народ великий, перед небом високо став. Хоч не числиться багато, колись побільше, так Бог дасть так з білорусами буде. Глянь кругом, хто руку подав з помічу. Тут білі хатки, як і в нас, а на півночі хатки чорні. І там добрі душі є, і небагато їх з братнім серцем. Так бачиш, на дно його десь зло собі поклали, як змігіний камінь. Поки все гаразд, вони такі добрі, наче родичі. А прийдеться до чого, тоді вилазить з під каменя жало. Буває все разом. Поможе чоловік як дуже-дуже щирий, а потім жалить печінку. Забрали наш хліб і дивляться, як ми вмираємо. І ніхто, ніхто не пожалів і не поміг. Ніхто, ні в городі, ні в селі, тільки лається. Не дарма ж їхні хатки чорні. А тут білі. Дядько замовк. Зеленими стінами ліс піднімався в небо.